Eim alhamdulillah, والصلاه والسلام ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah na falenderojm dhe vetëm për të ndihmën e falë kërkojmë ne po vazhdojmë me të sod në këtë ditë të bekuar të këtij muaji të bekuar pas namazit së sabato me porositë të mësimë dhe udhëzime që shpresojmë të na bëjnë dobin këtë botën botën tjetër. Elo sallallahu xulleu ala që të gjitha punë të miren këtë muaj, Allah e shkollimit në e shumë fishan, ndërsa gjithë dëmë mëngësidhët me që kemi Allah e të ne e farë dhe mbulan, dhe rësë Allah në Gjellewala që këtë angajëm këtë muaj të gjem ditin e takimit me Zotin Gjellewala. <clears throat> Jemi duke të rejtuar disën nga realitetet që njëri ju jetën me to i ka pjesë të jetës e ti, dhe duke munduar që në kodrë të që tiro realiteteve që janë të pa shmangshme dhe të pandara nga njeriu, të përfitojmë disa mësime dhe udhëzime që na duan. Andaj kim për mënyrën e së njeriu është i sprovuar, njeriu është në esencë ignorant, pas ekim e thënë takimin e fundit se është i prirur për të debatuar dhe polemizuar e kështu me radhë. Sot do të flas për një realitet të radhës që çdo kush për njerëzve ka kët është i pandar për neve Mirë po e kërkuar nga një është që ne të dim Të menagjojmë me këtë realitet Në dobinë ton Në atë që është e E mirë për neve Jo që kjo realitet të shëndron Ndi që në ngarkona Për në të kondër të në ton Të ndërrola zë qdo njëri në këtë bot E shqetsojnë Dështimet E shqetsojnë gjerat Të cëlat i pengunjit Në kësoj botë dhe sipasoj këtij shëtitjes e këti mirë jo rallheraja dhan kohat. Andaj ankesa është pjesë e jetës njerëzit. Nuk ka njeri mbog që nuk ankohet nga jeta. Pavarësh po. kuja janë kohat dhe ku, por ankesa është një realitet i pashmangshëm i njerëzit. Nuk ka njeri mbog që nukfton kukur. Sko këto. Gjithme ankohemi. Tash dikush ankohet për diçka, dikush për diçka, dikush dikujt, dikush atij. Kjo është pasojë dallan mes njerëzve. Por a jemi a jemi krijesa që ankohemi? Po. A jemi krijesa që shqetësohemi dhe dhe dhe dhe do thot, ndoshta edhe edhe vajtojm për mangësitë ose për ato që nuk i arrim? Po. Nga Sallallahu jallahu taqallu khuliqa al-insanu dha'ifa. Njeri është i krijuar i dobët. Po, nuk i shëm mirë fundin e punëve anëngutit edhe anko që sër ças u bó, pastaj kur vije nise sadoj m'anku po tani vjen tjetra njëto, po te bëj të njëtën, ky është njëri. Sille do thotë në ndoshta në rrethin e problemeve dhe vësive të njëjta, të sot si sikur çu thash janë në realitet i pashmangshëm, sundate këtyna. E, e përderisa çim ka këtë ankesa, a ko ka mirë m'anku as po bëj keq m'anku, është harama xënaf, po farz çao ankesa. Fë. Kjo është realiteti pashmangëshëm, e të është në do të me ditë si me me le gjumë ankesëm. Kjo ankes, ose kjo realitet i joni, a është gjithmon i mirë, apo gjithmon i keqë, e kështë të më ratë. Filimisht, duha të përmenë disa anë negative, jo të mirë atë ankesave, që duha të me pasë kujdesë. E para të ndërdozë është se, njeri ju duhet të ruhet që ankesat e ti Mostë shndërrohet në kulturë të komunikimit me tjerët apo. Do të thotë, si ti thua, "Mirhaba, e mirë vallaj, që mos vetë djon e dytë ka ankesë." Gjithë dikush aty ka thënë, "Udhën, dikush i pengon, mos e shkon kjo citat, mos e shkon kjo kohë, mos e shkon këtë temperaturë, mos e shkon nata, mos e shkon dita, mos e shkon shejtani, mos e shkon filani, fisteku, ai shkon bojëgj për paru më vonë." Po çe këtë kanë qelluar tash gjithë ankuata. Andaj, fillimisht, nuk duhet tjetë kultura jonë, kur komunikuj me dikan, edhe nuk duhet tjetë e para që na shpallosim ga fjallori i komunikimi tonë ankesan. E që fatë këtësisht, sështë të këshumit se njerë që shtu e kjefëm. Fjallën e dytë mirë, pe qëmë në qështë ka përcim, subhanë Allah, pe shtyjme, për që fatë shtyjme të ngajtë ashtë, po e pletë dhe punë Allah në ka mundësu, ju në shtyjme apo natër hiken mirat supononën për, për timirave këra. Prap po themi çavllat do e shtyjë këto. Pse i na msu dujëjmuan ku? Jo thjesht na duket bash mohabeti qras pa vanku, ne duhet muan ku mirë e tani me kalluzuese, nuk duhet kë më të shtop. Ruaju. Se një pak aty ankuot, pak aty ta dikur i bëot kulturë e komunikimit. Ruaju që mos të bëhet ankesa kulturë e komunikimit. Kjo e para. E dyta. Nganire ankesat të ndërozër nga ndoshtë të realitetin për një me do ankesat me veni ka filoni por nga njëherën nga, nga ankesën e të te për ta njështë filojnë mërnu për ankesave duke imbulu neglijenësat dëmbelit e tyne me për njësat rrugusatë andaj për shambull ka njëri që si adënë e punohë si adënë e punohë edhe asë nuk mundot me gjithë punë po e pranë që ka papunësi mirë po ju të gjithë të papunët e kanë dhënë mundin maksimal me gjithë punë ka shumë nga ta që në të papunë që e ka një standartë punësimit në në tonë së pranëme punu që të shka ja përëm e tani atë papunësin që e ka dhe neglizën të mbelin e ka më në kiesa e ka më në kiesa përëndaj mësë, mësë, mësë nuk është besimtari të, të tjilë që jetën për e ankesave, borim përfitimit i ka ankesat. Nga se pejgamberi sallallazë më ka thëmë, aj i cili e bën tradit ljupjen, pësa e, e janë kohë ti si kom punë mirë, e bën tradit, dhe delë ditë në gjukimit, e asë një cofë mishin ftyrë se kojë, i deli pa ftyrë. I pa, i, unë, unë, del, kreme, se e pa donc ju je te qend dal jam me kamer se ankesat e shumta edhe marrja pe njerz pa të drejtë po në Boston ankesave e bën që Allah na rujt atë kjo është ndalume njëri do thot realisht realisht e mbysem tek pjesa e dytë kur do të mbanquaptem po në esenc mos e bë mënyrë të komunikimit ankesën e dyta mos e bë mënyrë të përfitimit ankesën e treta është se njëri u nga njerë prej ankesave, duke jam lu vetës e ti, do të të neglijenci në dëmbelinë në shumësane, fillon tash nga ankesa si mënyrë mbrojtëse, ta shëndronë në sulmë, si kur së të të fataj regulli, apo mbrojtja me mirë është sulmi, edhe këtë që janë kohë tash fillonë me kritiku, nga ka faj këtë, e nga ka faj këta, e nga ka faj atë ta, e mësë rikon këta, në gjithë mundë dikoshtë si nuk do të këtë gjuën pëllët kritika dhe fyrë dhe sharëja. Ska qenë kështu pejkamberi sëllësëllëm. Që ka në përshamut pejkamberës në meke. Tramdhët dhite, për e dini mirë që ka jeka në meke, loj loj tërturë, loj loj pengesë në rrugë, ma dje, grueje e agjes ti, grueje bulejepit, nga mlejve që smyke me e pa, në ftyrë pejkamberi, nësë në shfarbën të, nërë të E vendos te rrugës që katëspëgamberse me morën thun therra e një fyermi u nguln kom veçmës me pa po mirë peygamberin çikaj parë në të tjerat on u falte në se që të këçen merrnin me baterinë të devës të therr zor të ato që si hanxhin i gjuksin qof çikaj e më shumë vazhdimisht se për fjal për fjal i çmendur e ka lutë e e, e, e magjistor se sa të dush dit për ditë atë 13 vjetë që shtë e ka posë në mike. Një dhej tira në Medine, tani ato pengjesat që shë e tjetër januar. Ndrygjë të ashtë ato. Gjithë që thujem të na, kur sytë si ka qelë pej pengjesat. Kur? A ke gjithë nëj ditë pej gamëbëm të thonë, o da mësme konë që ta koresh, bëja gjehë shumë për hopë, ta këtë farë të jepë. Kur s'ka thamë këta? A mësme konë, konë që këta? Mësme konë që kë të arturu shumë, kështë i munu shumë, e thaja Resulë Allah, lëta Allah më ranimu me se pojekum shumë, tha përgut një, kadal, do në përno këj, rralisht dashti muanku, për e të se sa rrali muanku njëre, kada, kadal, do përra ju kaj, edhe ma fart, kambo së abërë, dhe se si ki rrali njërë muanku, kadal, e kështim sënë të vëndë. Përëndaj, nuk duhet më shënërë besimtari në një, që shme thonë, I, i, i gjithë shkave që e rëthan gjithë shka ati i pëngan gjithë kush jo Allah, shkoj e ti punën tonë prandaj sigur se va kam cik Allah u gjallë leho alla në luftën e uvudit krejt punë mirë kënë të shku shumë mirë kënë të fitu nuk hud pa një grupi njerëzda nuk najti në kodër i tha për e kamërësëm, rrëni që të urë dhe mës në vizni tha dhe në qovë se eshin që zajt përna hojnë ketë në kamë bëtë sa pë deri të, të dërgoj dikom os zypnë ata un gutun e pan që si duket u kry lufta ta edhe tash zbritën ata kur zbeten Khalid ibn Walidi radhiyallahu anhu tash po natku ko, u konrysha edhe ai strateg i madh i lutës tha që kjena, që na ka dhe kemi prit edhe boni rrethim rreth hutit i doli pas smines pejgamberis ose 70 asabi më të afon u plagos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe një dështim shumë i madh ata Kërketu kryqja Qfar tha pegamerson Para ati Allah u qka ju tha për. Nuk tha Allah u gjelle ona Bol burat mirin po që i halidja u ka pështil krejtse Mas me kon që i halidja u ka pështil krejtse Mas me kon që i halidja këtë të fitu ju Si tha Allah u kështafë Allah u thakul hua min indi en fusikum Ju e prisht Le në ju halidin e filonin Le e filonin Ju e këni prisht aftar. Ju se këni bu punin qështu u të fëm Andaj mësëmsoj me të varim Faj në dikën tjetër apo gjithë mund të shfajsohemi duke u ankuar se dikush ne kanë zonu udhën ap. kjo është e keqe e kësa ankesa e katërta e, katër e keqe e kësa ankesa është që njeri u ta gabon adresin e të ankuarit janë kuat dikush që qëka komi bua e njeri për shambu me shku për dhinë në barkë, me anku mjekut, është normal është normal ama qëka janë kuash për shambu në profesion, kuatë ju në të të zdrukëtare atje me shku më thonë, farta kam dhe më lukë të jepëmë. Pa i sënë të nërejshë, lukë të në vlonë. Vëqë, vëqë të hadë, ku i desu që ankesë e tujë atje në drejtimin e, e durë. Atje ku shpresu që mundës me kërë i puna përë. Mirë pa me gabua dhe rizë. Për shumë më lësë, ka do ankesa që suni ankuo shku ku për njerëzve. Se zbanë, zbanë, duhet veqë a lapën me ankuo p adresin e durë. Janë dhe ankesa veç të Allah duhet, zban të të tërkush. Janë dhe ankesa duhet veç të mjeku, do ankesa veç të hoqë, do ankesa veç të ajë. Rruju, mos i, i, i hoq adres e të ankuarit. Së tani bëhet veç kultur e përhapje sa ankesat dhe komunikimi për me sa e ju, realisht rrug për më zhjet problemet. Ndërsa ona tjetër, e ankesave në këtu e në disa prej aspektive negative të të ankuarit që nuk o mire e a ka nëj onë të ndrethshme të ankuarit nërë muanku a banë Allah a banë muanku nërë banë edhe është normal e muanku edhe madhja është fisnik e muanku edhe pëlqyme muanku kur e para të ndërdozër është kur ankesat e njërit do tëtë ndërtohen në dheprim jo në dhembeli për shambull afëm dyku që ka njës një punë në mirë edhe i ka metë në gjysë edhe i thët dykuj të Allah e kom njësit punë të horit kështë i zëtë syë kështë i këtë shku kështë i këry pa meta meta keqë sëpa mui edhe tashtë i ankoj dykuj që me vërshdu punë në mirë këpon për hajrë e përdobi, s'prish puna pëtër, ankesat e sratë ndërtuhen në veprim, jo ankesat që ndërtuhen në ato që i cika maheret të vërën. Gjithashtu, ankesat e mirësht aje e cila të mësën më upajtu me caktimin e allot, jo me kun konflikt me caktimin e allot që në vala pëtër. Njerës ka ko ankohen edhe dhe për shumë sa që atës në ronë, të ka falë, zutë që ështu, ka morë funda ja, munam e jetu me ta, O së nërot, ankesa për tërë veç këndërstimi të saktimi të la gjellë ola, se s'ka së në rota ja, së në njëmonë, kur kush me ndru. Pra nda i pajtohme të saktimin e lajtë. Gjithashtu të ankes e levduar është me u levdu njëri se s'pa ka kohë me bo punë mira. Kish pasjef me bo ala kohë, po jo përshka këtë gjumit s'pa këm kohë, edhe jo përshka këtë ne s'pa këm kohë po angazhohë këtu, vrapohë këtu, bënë e kitë punë këtu, së përmë denë vakësja me pasë vaktë, për do punë tjera, ha, kjo është ankes me hajra, mirë po më ankudit kështë cili, ka ko kohë e sa dush, mirë po, sështë du e shizu ku duhet, e pas ta i ankuhët, të kësha pasë vaktë, e edhune kësha lezu si filoni, të kësha pasë vaktë, edhune kësha bo si filoni, e pëset i sëpë po ki vaktë, nga duhet me plotsu oraren e ndajave dhe mohobeteve dhe gjumit e shumse ne te tjera e pastaj cka del vakt per te mira kuto jane ankesat kota prandaj diator te hershum jane anku jane anku po per shka anku ne anku ca ambicet e tyne vullnet e tyne ka te i kalu mundsitet e tyne hasu ju kom thon hasna alvasir rahimullah ka hin xhami i ka pa do njerës të nejtë i ka kry pun të vete u dole petë o petë u kvyun gjemi, o petë ata që ty të bumë hapetë i ka kry namazën që ka pas u dole prapë i ka kry pun prap u kvyun gjemi ata o petë që ty në qërë gjemi s'ka nivritë të bumë hapetë ka thonë Hasan el Basriu të kish pas mundësi me blekuhën krejt që a kam i kësha shikë një obleqës në vakënë të së pivyun këtune ka njerë 24 satë i kanë shumë vëllatë 3 satë balë i k si duhet ma shumë qutë me kona e bënë. Qaj vënë, edhe qëta trej ka te, përse nëj gji betë e bënë bënë e fjallë, ma mire ka me kona në gjumë. Andaj ka njerë si duhet ma shumë se tre satë me kona. A ka dikush, pes dhe sehat me edhonë, pak i ka. Nga puna, nga ngardimi që e bënë. Andaj djetorë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Fironi u anku apëm, jo, është e vërtet. Mirë, pa për çka kjo ankuet, për çka nga pa ankuo më apëtëm. A në kjo është, kër njëri ankuat, do të tëtë të për praktikë, për punë, për angajem, për bëmirësi, për dije, për veprat mira. Dhe ankesa e ti nuk është ankes veç për të anku, për është ankes për përkrahje që të vazhdojtë më të u tjetëm. Gjithashtu të ndërëzë aje që është, e rëndësimi këtu të përmenë të këpune ankesë është, se besimtari, mësë shumë ti ankuat Allahut, e mësë paku së paku i ankuat kryesët avton. Ta Allahu e kikë qenj, ankuat për gjithës shka. Ta Allahu nuk është morëra mu ankuat avton. A të njerët, sa të mundesh ma pak ankuat. Sa të ki mundësi ma pak. A ta Allahu, Allahu ka dëshiri mu ankuat ajë që është më në kutë Allah, të ju, o Allah jëmë, unë e po këmë dëshirë që me këmë më i devatëshëmë, po së pëmëj, që është së pëmë shkëndë, që është balë pëmënuna, po një mamë azatë, ka qefë Allah me ngu këtë të pëtëje, o Allah, unë e, po kom dëshirë më fal namazën që më zemër më përkushtua dhe më por ul po pa po më shkojnë mbetë po fluturojnë o Allah te ti po anko na për fluturimin e mendve në namaz, mi sjel namaz Zatë, më sjell mbet namaz zotë edhe zemër më sjell lutë anko taçi s'po mundesh më s'po mundesh më pa sigurto ta ajë anko jo tonë astai anko te Allahu xhalleu walaçë po ki dëshirë që zemra utë më konë Me prekshme kër përmenë të Allahu gjellewala, kër është, la ilaha illallah, më të dridhë zemra, për së përna dridhë të zërët, në këngurë të su, a nkojë Allahu, së një nërë i vetë të temë zemra, në su, a ti, thujo, Allah, më ka fërsu t'i qka zemra, po nga i Koran, po të përmeni, po të qërështë, po më lënë shajfër, ta e nkojë, që është pjesë mirë anë kjesës, Një kështë të qushë edhe muanku të Alloh, nërsa kënë harru muanku për të punë të Alloh, gjëlle ola, për kvalitetin namazit, të të të gjenimit, ankahu për qëtu të Alloh, këtu e ki dirë në qelë, ankahu për gjithë shka që ki dëshirë me pasë këtë botë, nga punë të njëra, po sëpë mund është me arritë, të duhet muanku të këlloh, ankahu, që muanku të këlloh, asë nuk të përhopë Alloh, ti muanku të alloh natën, nësa ba All Falem Alhamdulillah Allah usht na as nuk çplan as nuk do bën hor as ta përmen kur timana kursat e kursa era u biam kur timtash as ta përmen Allah xhellahu nuk të kuq nuk të korit kur so se njerëzit prandaj msou mua anku tek Allah xhellahu ankou për gjithçka siko ka thënë pejgamberi sallallahu selam kur dikpu kur dikujt i kputët ndallja tuaj që ka kput ndallja ankou tek Allah xhellahu ya rab qitoj, pot, azit, që to i potazi ç'i bojë tirat ankou te zot jo te njerëzit Në zot m'se artin e ankesës tek Zoti, ai don më një katzor se zëri i të ankosur tek Allahu është zë i njëri të dobët, është i varfurit, i të shkretit, e Allahu gjallë ka të zë të shkretit e don zoti më një hap. Don më një Allah që ti i dopt, don më një i, i varfur, po që po të më keni fort më Allahun. Allahu don më një i varfër, po po të më keni pasur me Allahun. Ka çe Allahu kë të mëni, të aj drejtov. Te njerëzit soma pak. Soma pak ka kontë njerit. Som pak mundu som pak me kërkupe njerëz atë. Sot mundesh minimizojë kërkesën për njerëz. Sot mundesh. Billa disa pe ashabët e pejgamberit alayhi salatu sallam, pejgamberi somë u mori besatim, u mori kë ke besën, keni më besu, mu me mndijek me, për shume radh, disa nene të besatimit për disa ashabë i shtunë, edhe mos me kërkuë, edhe mos më ankuas ku për njerëz atë to jo jot kush apo këtë një nga ata që kështu e nënshkruan marrëveshje është kush e Bubekri i ndalën pleqëri me kur në Hipërndeve e Merrë Shtoka që e e, e, e grah ka devën apo edhe shtoka që majme të zbëj të vetë për i devës e merr të ngjitë që asun pleqëni kërkuj të, të ke jam plako bora ti më bëjmë me me, me, me kërim puni zhdrpsh apo tas po më zhdip apo animali sti plako çfarë çto gapun. Edhe kër, kjo kjo s'është harami thonë kujt amaj stok, s'është kjo. Po çunjer ditën në shkoll s'kan dash të heq. Te Allah sa të më i vet i groj i veta thon. Nëse mundomë të bëjë mirë, e sa so më pak me kërkup i dikujt apo ç'është bejmtari. Mundo sa so më tepër me ndëgjuam kesat njerëzve e me pas mundësimi u ndihmu, a më mundo ti sa so më pak me u anku dikujt e dikujt më bë borë atë. Që kjo është ajo çka ka me kët realitet ta kthenjeriu. Prandaj edhe e fundit për këtë pjesë pjesëbash, an pjesa pozitive është mundomë meçin, mundomë meçin ngushëllim për tankuarit. Mosinëçma njerëzët, më thon dikush Almanku, hajt për së vezh pa ankuar. Mosinëçma si njerëzit këto. Spokoni fjalë të mirë, spokoni për gdhëllje, spokoni ngushëllim japja dikujt, sa i nostëngrati e din që ti skicë ka i bën shumë. Po një fjalë e mirë i krim pun shumë atina ka japur. A ne ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "El kelimatu tayyiba sadaka." Fjalë e mirë që thua dikujt është sadaka. Allahu të shëroftë, të sënëshosh ato, i smutot ato valla po më dham, o Allah të mëmort, Allah të fshij gjunohat, ta boft Allah ngritë drejës. Lutu për Allahun për Allah. Ai çikaç ai, ndërsa i bën si më shnosh. Prandaj respekto janë pjesën e atyre që kanë kohën te ti, edhe me butsi dhe ursi orientojat e kudut. Nëse u shpresë se kanë të prunë në kisha e kanë gabuar adresën, thoi o vallai më pa mundsi, pa ndihmuesë që sharon. Po pse se provon me thirrja Allahu xhallahu ala. Lut Allahu, ndoshta json Allahu xhallahu ata i thau e orienton ka duhet. Prandaj të mundohem me ç' sikur se ka thonë Allahu xhallahu pejgamberi xam wa amal yatima fela takhar yatim masë masë për boz, masë në çma, nga se ai skop për kras, ai skop kujdestar, mundohu që ti kujdestari ti qoftë edhe me një fjallë të mirë, me një përgdhelje. Përsa, ka thonë pejgamberin sësërëm, me a përgdhel kokën jetimit, apo, kishë përlimet në natë, i farë lojgjë në natë, bële, disa prej djetore kanë përmend sa ajtë që ju ka forësu zemra dhimshmaria së pëjpunan që është duhet dhimshmaria u botë që shumë i pandishëm, kanë thonë, përgdhelja ka e kokën jetimit, ta zbudë zotë i zemrën a thëmë. Apo, kur të të i bëkja si jepat, jasë nuk i thua së kurqa Po vetë që i e mëruf, simbolikisht me jep një ngërëci prindrur e që a i nuk e ka Tanë gjallë Zotë i Zamra, dhe ata që jenë të dabët, ata që jenë të varëfor Më ndohë me qka do qoftë të gjindër, qoftë edhe me një fjallë Ga sa ata në qoftë të janë në ku, kanë pasë i mëtë të ti që diqka i gjindër Po bile s'faku me një fjallë të mirë edhe me një busqeshje Ga se k Në kjo është e që kape me realitet në ankesave që të ruemi që most në të rjeka e që është negative që i cekat një aspekte por të munduemi që këtë realitet që jemi dabat i minerës të orientuim atje, atje ku duhet që përgjyra më dhora mos të gape me adresin dhe gjithashtu të jetë ankes praktike që vazhdan puna e jo të vazhdan me ankesa mos puna dhe dëmbelija Allah në i hapë dyart e përgjyqës e lutjeve Dhe Allahu na mëson që zemrat tona të ndihitur me të vazhdimisht edhe atit janë kuhemi. Dhe lë Sallallahu xelajelahu ala që për Allahu tim të varfër e të dobët e të nënshtruar, ndasa për njerëzit yemi kranor edhe nga ata që u ndihmuim të tjerë më shumë më tepër se ndoshta kemi nevojë ne për ndihmën e tyre. Allahu xelajelahu i shoqërvë dhe u aleksort xherime i sot e deri takimin e ashum sallallahu ala Muhammedu wala alihi washabbihi sallam ismi gjem.